de inkább azért, mert Jonászból olyan szerénység áratt, hogy a közelében még a gyerekek is zavarba jöttek, és teltek az évek. Jonas az iskola falánál üldögélt, figyelte, hogy a többi gyerek hetszeri egymást. Ez a 70-es és 80-as években történt. A kezét nézte, amely olyan vékony volt, hogy a nap is átsütött rajta. Tizennégy évesen ott az iskolát. A kortársai hirtelen megnyúltak, miközben Jonász megállt a fejlődésben.